Hurú Besorolása 3X-es osztály A hurú feltűnően élénk színű afrikai madár. Lehet narancsárga, rózsaszínű, citromzöld vagy sárga. Tollából igen na készíthető, de színpompás, mintás tojása is kedvelt. Éneke, bár kezdetben kellemes hallgatni, hosszú távon örítő hatású, ezért a hurut mindig némító átokkal verve árulják. Ütődött Urichnak meggyőződése volt, hogy a huru hangjának egészségmegőrző hatása van. Hogy ezt bizonyítsa, három hónapig szünet nélkül hallgatta a madár énekét. Az illetékeseket sajnos nem sikerült meggyőznie a kísérlet pozitív eredményéről, mivel anyaszült mesztelenül jelent meg a varázsló tanács előtt fején különös parókával, amiről utóbb kiderült, hogy egy döglött borz. A némi toátkot havonta meg kell újítani. A huruvásárláshoz külön engedély szükséges, mivel az állattartás a fokozott körültekintést igényel.